Стівен КІНГ ЦИКЛ «ТЕМНА ВЕЖА» КНИГА ШОСТА ПІСНЯ СЮЗАННИ СІМ Роландові було не втямки, як наповнити, а потім увімкнути ту химерну кавоварну машину, що стояла на кухонному столі. Але на одній із полиць він знайшов занедбаний старий кавник, котрий невельми відрізнявся від того, що давним-давно мав серед своїх речей Алан Джонс, коли троє хлопців прибули до Меджесу рахувати худобу. Плитався як Інга працювала на електриці. Та навіть дитина зрозуміла, як увімкнути горілки. Коли у кухню війшли Едді з Кінгом, кавник якраз почав закипати. «Сам я кави не п'ю», – сказав Кінг і рушив до холодильної шафи, намагаючись пройти якомога далі від Роланда. «І пива я зазвичай не п'ю раніше від п'ятої вечора, але, гадаю, сьогодні зроблю виняток. Містер Дін, мені краще каву». Містера Гілеад? Дескейн, сей кінг. Я теж вип'ю кави, якщо ваша ласка. Письменник відкрив пиво, потягши за вмонтоване у верх бляшанки кільце. Цей пристрій вразив Роланда своєю ефектною оригінальністю і разом з тим ідіотською марнотратністю. Почулося шипіння. За ним приємний запах комала комком. дріжджів і хмелю. Кінга зараз ковтнув ледь не половину бляшанки, витер пін собі з вусів, поставив бляшанку на кухонний стіл. Він усе ще залишався блідим, хоча, вочевидь, уже опанував себе, набрався гумору. Стрілець подумав, що той поводиться цілком добре, принаймні поки що. Чи не тому, що десь у глибані своєї душі й розуму Кінг очікував на цей візит, чекав на них. Ти маєш дружину і дітей? Промовив Роланд. «Де вони?» «Батьки Таббі живуть північніше, біля Бангора. Наша дочка весь останній тиждень провела у своїх дідуся й бабусі. Таббі взяла з собою нашого найменшого – Овена. Він ще немовля. І десь за годину тому поїхала туди. Другого нашого сина Джо я мушу забрати через…» Він поглянув на годинник у себе на зап'ясті. «Десь за годину». Я хотів дещо дописати, отже цього разу ми вирішили використати обидві машини. Роланд зважив. Схоже на правду. Майже напевне, таким чином Кінг давав їм зрозуміти, що якщо з ним щось трапиться, невдовзі його почнуть шукати. Я повірити не можу, що це відбувається насправді. Я не набрид вам ще з цим твердженням. У будь-якому разі це трохи занадто схоже на те, що відбувається в одній з вигаданих мною історій. Як у книжці Салем Злот, наприклад, зауважив Едді. Кінг здивовано скинув очіма. Так ви про неї знаєте? Там, звідки ви з'явилися, є літературна гільдія? Він допив рашту пива. Він п'є, подумав Роланд, як людина, котра має хист до цієї справи. Дві години тому по той бік озера вили сирени, плюс велика хмара диму. Я бачив це зі свого кабінету, що тоді подумав, що то, либонь, горить трава, можливо, у Гарресоні або у Стонгемі, але тепер не певен. Ви маєте до того якийсь стосунок, хлопці? А вже ж, чи не так? Роланде, він пише це. Чи писав? Каже, що припинив. Але назва твору – темна вежа. Отже, він знає. Кінг усміхнувся. Проте Роланд відзначив, що той уперше тепер має вигляд справді глибоко наляканої людини. А вже ж не рахуючи тієї першої миті, коли він вийшов з за рогу будинку і побачив їх. Свої власні створіння. То що, я такий його створіння? Це сприймалося ним в однаковій мірі як істинне і негідне. Від думки про це в Роланда заболіла голова і знову почало млоїти у шлунку. «Він знає», – промовив Кінг. «Хлопці, мені не подобається, як це звучить. У романах, коли хтось промовляє «він знає», наступні слова зазвичай «ми мусимо його вбити». «Повір, коли я тобі кажу», – відповів Роланд, промовляючи з великим натиском. «Вбивати тебе». Це останнє з того, що мені хотілося б зробити, сей Кінг. Твої вороги – наші вороги, а ті, хто допомагають тобі на твоєму шляху – наші друзі. Амінь, закінчив Едді. Кінг відчинив свою холодильну шафу і дістав собі ще пива. Роланд побачив усередині багать бляшанок, що мерзли, очікуючи своєї черги. Їх було там більше, ніж будь-чого іншого. «У такому разі, – сказав він, – краще звіть мене стівом. Вісім. Розкажи нам історію, де є я, – запропонував Роланд. Кінг обіперся об кухонний стіл, і йому на тім я впав сонячний промінь. Він ковтнув пива і розмірковував щодо Роландового питання. Едді тоді побачив це вперше. Дуже неясно. Либонь завдяки контрастному тулу сонячного світла. Якусь туманну чорну тінь, котра оповела цього чоловіка. Неясну, ледь помітну, але все ж таки присутню. Як та темрява, яку бачиш прихованою за всіма речами, коли подорожуєш за допомогою Тодишу. То це вона? Едді здавалося, що навряд. Ледь помітна, але все ж таки присутня. «Знаєте, – сказав Кінг, – я не дуже гарний оповідач історій. Можливо, це звучить парадоксально, але суперечності тут нема. Саме через це я їх і записую». «Він балакає, як Роланд, чи як я? – зачудувався Едді. Визначити він не міг. Значно пізніше він зрозумів, що Кінг балакав, як вони всі, навіть як Роза Муньйос, хатня-робітниця отця Кале на вкал'ї». Тут обличчя письменника пояснішило. «Знаєте, що я вам скажу? А чому б мені не пошукати той рукопис? У мене у підвалі стоять чотири чи п'ять ящиків відставлених оповідань. Темна вежа може лежати в якомусь з них». «Відставлені. Відставлені оповідання». Едді не звертав на слова ніякісінької уваги. «Можете почитати щось звідти, поки я поїду заберу свого хлопчика». Він усміхнувся, продемонструвавши великі криві зуби. «Можливо, коли я повернуся, вас тут уже не буде, і я зможу продовжити свою роботу, гадаючи, що вас тут взагалі ніколи й не було». Едді кинув погляд на Роланда, котрий злегка струснув головою. На плиті у скляному віконці кавника заблимали перші бульбашки закипаючої кави. «Сей Кінг!» – почав Едді. «Стів!» Тоді Стіва". Ми мусимо обговорити нашу справу зараз же. Не на часі з'ясовувати питання довіри. Ми дуже поспішаємо. Звичайно, звичайно. на випередки з часом. розреготався Кінг. Цей його сміх прозвучав чарівливо ідіотично. Едді підозрював, що вже почало діяти пиво. І загадувався, чи не алкоголік цей чолов'яга. Напевне, визначити неможливо за такий короткий строк знайомства. Проте Едді здавалося, що певні ознаки цього присутні. Він збісамало, що пам'ятав зі шкільного курсу англійської, але пригадав, як хтось з учителів розповідав йому про те, що письменники вельми полюбляють випивати. Гемінгвей, Фолкнер, Фіцджеральд, а ще той, котрий писав Ворона. Письменники таки полюбляють хильнути. «Я не насміхаюся з вас, хлопці», – сказав Кінг. Це взагалі суперечить моїй релігії – сміятися з людей, котрі носять зброю. Просто в книжках, які я пишу, люди майже завжди біжать на випередки з часом. Хочете почути перший рядок із темної вежі? Звичайно, якщо ти його пам'ятаєш. Роланд промовчав, але очі його яскраво зблиснулись під вже позначених сивиною брів. О, його я пам'ятаю. Це, можливо, найкраща початкова фраза з усіх, що я встиг написати. Кінг відставив пиво і підніс угору руки із загнутими вказівними пальцями, ніби показуючи лапки цитати. Пустелею тікав чоловік у чорному. Його переслідував стрілець. Хай решта й розвіялася з вітром, але ці слова точні. Він опустив руки і знову вхопився за пиво. «У 43-я, питаю, це все відбувається насправді?» «Ім'я чоловіка в чорному було Волтер?» – спитав Роланд. Бляшанка здригнулася в руці Кінга, не встигши досягти губ, і трохи пива пролилося йому на груди, зволоживши свіжу майку. Роланд кивнув так, ніби йому вистачило саме такої відповіді. «Не здумай лише непритомніти», – нагадав Едді доволі гостро. Одного разу було достатньо, щоб мене вразити. Кінг кивнув. Знову приклався до пива, схоже, в той же час збираючись з духом. Поглянув на годинник. «Джентльмени, ви справді дозволите мені забрати мого сина?» «Так». «Ти...» Кінг замовк, та врешті посміхнувся. «Ти поручишся за це своїм годинником?» Без усякої посмішки у відповідь Роланд сказав. А як же? Тоді гаразд. Темна вежа, стисла версія Reader's Digest. Не забувайте, що уснотворчість не моя парафія, але я старатимуся. 9. Роланд слухав так, ніби від його уважності залежали світи, не маючи сумнівів, що так воно і є. Кінг розпочав власну версію Роландового життя з польових багать, що потішило стрільця, оскільки це підтверджувало засадничу людськість Волтера. Звідси, сказав Кінг, історія повертала назад до зустрічі Роланда з убогим фермером на краю пустелі Браун було його ім'я. Доброго тобі, врожаю, почув Роланд крізь століття відлуння привітання та відповіді. І тобі теж. Сам він забув і Брауна, і його домашнього крука Золтана. А от цей сторонній чоловік ні. Що мені подобалося, сказав Кінг. То це те, що історія там розгорталася немов ззаду наперед. Це вельми цікаво з суто технічної точки зору. Я починаю тобою серед пустелі, потім зісковзую назад, роблячи акцент на твої зустрічі з Брауном і Золтаном. Золтан, до речі, отримав ім'я фолкового співака і гітариста, мого знайомого по університету штату Мен. Ну, а далі історія стрибає з хатинки поселянина до іншого акценту. Коли ти прибуваєш у місто Тал... Коли ти прибуваєш у місто Тал... Цю назву я позичив у рок-гурту. «Джет Ротал», – втрутився Едді. «А вже ж, чорт мене забирай. Я ж відчував у цій назві щось знайоме». «А як щодо Зізі Топ? Стіве, їх ти знаєш?» Едді побачив нерозуміння в очах Кінга і посміхнувся. «Гадаю, зараз ще не їх час. А якщо вже їхній, то просто ви для себе їх ще поки не відкрили». Роланд крутнув пальцями. «Далі, далі». І промовисто поглянув на Едді, щоб той більше не перебивав. Отже, після появи Роланда у Таллі історія знову шугає назад, розповідаючи про те, як помер Травоїд Норт, а Волтер його воскресив. «Ви розумієте, що мене тут причаровувало?» «Ні?» «Перша частина вся рухалася задом наперед, така собі анаграма». Роланда не цікавили технічні аспекти, які так причаровували самого Кінга. Вони балакали зараз не про що інше, як про його життя». Його власне життя врешті-решт. А він у ньому рухався не назад, а вперед. Принаймні до того часу, як досяг Західного моря і дверей, крізь які затягнув собі товаришів по мандрах. Але схоже було, що про двері Стівен Кінг нічого не знав. Він написав про передорожню станцію, про те, як Роланд зустрів Джейка Чемберза, він описав їхній похід спершу в гори, а потім і по горах. Він написав про те, як Джейка зрадив чоловік, якому він довіряв. Чоловік, котрого він любив. Кінг помітив, як Роланд опустив голову під час цієї частини оповідки і промовив з неочікуваною від нього делікатністю. «Не треба так соромитись, містер Дескін. Зрештою, це я змусив тебе вчинити саме так». Та Роланда знову охопили сумніви щодо цього. Кінг написав про балачку Роланда з Волтером серед голгофи з порохнявих кістяків, про пророцтво карт Таро і жахливе видіння Роланда, де він проростав крізь дах Всесвіту. Він написав про те, як після довгої ночі пророцтв Роланд прокинувся на 10 років старшим, а від Волтера залишився лише кістяк. Нарешті Кінг розповів, що написав про те, як Роланд приходить на берег і сідає біля води. — Ти промовив. Я люблю тебе, Джейку. Роланд безрадісно кивнув. — Я і тепер люблю його. — Ти говориш так, ніби він насправді існує. — А ти? — А я? — Ми існуємо. Подивився на нього уважно Роланд. Кінг промовчав. «Що було потім?» – запитав Едді. «Потім, сеньоре, я вичерпався Чи злякався, якщо так вам більше подобається?» «І зупинився». Едді також схотілося вже зупинитись. Він помітив, як у кухні продовжили стіні, і бажав поки ще не запізно вирушити на пошуки Сюзанни. Гадав, що не лише він, а й Роланд також дійшов думки, яким чином їм вибратися з цього світу. Сподіваючись, що Стівен Кінг легко зможе переправити їх на Чорепахову алею в Ловелі, де тоншує реальність і куди, принаймні за свідченнями Джона Каллема, останнім часом вчащають нахожі. До того ж, Кінг радо їх туди відправить. Щасливий, що нарешті здихався. Але поки ще їм рано звідси йти. Едді, незважаючи на своє нетерпіння, це розумів. «Ти зупинився, бо загубив свій конспект», – промовив Роланд. «Конспект. Та насправді не тому». Кінг поліз по третю бляшанку пива. Єдді подумав, що у цього чоловіка починає зростати черевце. Воно й не дивно, бо якщо міряти калоріями, він уже з'їв один буханець хліба. І ось береться до другого. «Я практично ніколи не працюю за конспектом». Фактично, от лише не треба мене ганити, це в мене, либонь, трапилось єдиний раз, і він вийшов за великий, як на мене, занадто чудернацький, і ви самі виявились проблемою сер чи сей, чи як ви там себе називаєте. Кінг скривився. Яке воно не є, це звертання, не я його вигадав. Поки що ні, зауважив Роланд. Ти починався як варіант безіменного чоловіка Серджо Леоне. Серджо Леоне – італійський кінорежисер, засновник жанру спагетті-вестерн. Безіменний чоловік – герой, знятий ним у 1964-1966 роках доларової кінотрилогії. Жменька доларів, ще кілька доларів, хороший, поганий, злий завдяки ролі в якому став зіркою американський актор Клінт Іствуд. «Це зі спагетті-вестернів», – сказав Едді. «Господи Ісусе, звісно ж! Я їх дивився у Маджестику сотні разів зі своїм братом Генрі, поки Генрі ще був удома. Потім я туди ходив сам або з одним своїм приятелем, Чагі Котером, коли Генрі потрапив у В'єтнам. Ото були пацанячі кінухи». Кінг заусміхався. «А вже ж! але моя дружина теж дуріла від них. От бач, яке діло. Класна вона, вигукнув Едді. А як же? Та бі класна кицька. Кінг озирнувся на Роланда. Як безіменний чоловік, фантазійна версія Клінта Іствуда, ти був те, що треба. Суцільне задоволення у співробітництві. Гадаєш так? Так, але потім ти змінився. Прямо в мене на очах. Вийшло так, що я вже не міг добрати, герой ти, антигерой, чи взагалі не герой. Коли ти дозволив хлопцеві впасти, тут і прийшов гаплик. Ти сам казав, що змусив мене це зробити. Дивлячись Роланду прямо в очі, синява зустрілася з синявою посеред безкінечного хору голосів. Кінг промовив. Братчику, я збрехав. 10. Залягла тиша, поки всі вони про це розмірковували. А потім Кінг промовив. Ти почав мене лякати, тож я й перестав про тебе писати. Запхнув тебе у коробку та й сховав до шухляти. А сам взявся до писання коротких оповідань, які продавав різним чоловічим журналам. Він замислився, відтак кивнув. Зі мною відбулися переміни, коли я тебе відклав. І то були переміни на краще. У мене почали щось купувати. Я зробив пропозицію Табі вийти за мене. Невдовзі після того я розпочав писати книжку під назвою «Керрі». То був не перший мій роман, але перший, який я продав. І він виніс мене нагору. І все це після того, як розпрощався з тобою, Роланде. Сказав тобі, на все добре, щасливих мандрів. І що маю? Через шість чи через сім років після того виходжу я одного дня з-за рогу власного будинку і бачу вас. Ви стоїте на моїй йоханій під'їзній алеї. Поважні, чорти б вас забрали, як сказала б моя матінка. І єдине, що я можу зараз думати, ви галюцинація, навіяна перевтомою. І це найоптимістичніша з моїх версій. А я в неї вірю. Як я можу? Голос кінга підвищувався, ставав пронизливим. Едді не міг обманутися. То не від страху, а від образи. Як я можу в таке вірити, коли бачу ваші тіні, кров у вас на нозі? Він показав на Едді. І пил на твоєму обличчі. Цього разу на Роланда. Ти забрав до біса в мене всяке право вибору. І я відчуваю, ніби у мене в голові, ну, я не знаю, все перевертом. Є таке слово? Гадаю, є. Перевертом. «Ти не просто припинив писати», – промовив Роланд, цілком проігнорувавши його останні фрази, бо сприйняв їх за блазенство, що не було далеко від істини. «Ні, а що?» «Гадаю, оповідання історії – це як проти чогось пхатися. Можливо, проти самої нестворюваності. І одного дня, займаючись цією справою, ти відчув, як щось пхається тобі назустріч». Кінг розмірковував про це, як здалося Едді, доволі довгий час. Нарешті він кивнув. «Імовірно, ти маєш рацію». «То було не звичайне відчуття спустошеності, це точно. Я до нього звик, хоча тепер воно трапляється не так часто, як колись. «То було... сам не знаю. Просто надходить день, коли вже не отримуєш задоволення від того, що сидиш, клацаєш на машинці. Пропадає ясність бачення. Вже тебе не так пре від розповідання самому собі історії». А тоді, що ще гірше, в тебе народжується нова ідея. Така яскрава осяйна щойно з виставкового салону, ані подряпини на ній. Суцільна целка, поки що, принаймні. І, ну... І ти відчув, як щось пхається тобі назустріч, повторив Роланд тим самим вбивчо беземоційним тоном. Авжеж. ж! Голос Кінга впав так низько, що йді його ледве дочув. Проходу нема. Не входити. Висока напруга. Він зробив паузу. Можливо, навіть смертельна небезпека. Тобі б не сподобалася та туманна тінь, яку я бачу. Як вона в'ється навкруг тебе? Подумав Едді. Цей чорний німб. Ні, сей, гадаю, це тобі аж ніяк не сподобалося б. А що ж я бачу? Сигарети, пиво. «Щось інше загрозливе, до чого в тебе виробилася звичка? Автомобільна аварія якоїсь п'яної ночі. А як далеко попереду? Скільки ще років?» Він подивився на годинник над кінговим кухонним столом і був неприємно здивований тим, що вже за чверть-четверта після полудня. «Роланде, вже пізно. Цьому чоловікові треба їхати по свого сина». «А ми мусимо знайти мою дружину, перш ніж Мія народить дитину, яку вони виношують на двох, і багряний король вирішить, що немає більше потреби в Сюзанні». «Ще трішечки», – відповів Роланд, і замовкнувши, похилив голову. Думав. Намагався вирішити, які питання будуть правильними питаннями. Можливо, лише одне питання. І то важливо. Едді добре це розумів бо їм вже ніколи не повернутися у червень 1977 року. Вони змогли б потрапити в цей самий день у якомусь іншому зі світів, тільки не в цьому. Та чи існує цей Стівен Кінг у якомусь іншому зі світів? Цілком можливо, що ні. Поки Роланд розмірковував, Едді спитав Кінга, чи каже йому про щось ім'я Блейн. Ні, нічого такого не пригадую. «А як щодо лада? Це має якийсь стосунок до ладдитів? До тієї секти машиноненависників? Чи не так? Що існувало у дев'ятнадцятому сторіччі, хоча, здається, почали вони діяти ще раніше? Якщо я не помиляюся, дев'ятнадцятому вони вдиралися на фабрики і трощили машини над руски. Він вищарився в усмішці, знову продемонструвавши ті свої криві зуби». Гадаю, на той час вони були кимось на кшталт грінпісівців. А Беріл Еванс, твоя пам'ять відгукується на це ім'я? Ні. Хенчик. Хенчик з роду Манні. Ні. Що таке Манні? Довго пояснювати. А як щодо Клаудії і Нес Бахман? Це ім'я для тебе щось озна... Кінг вибухнув сміхом, здивувавши Едді. Та й сам Кінг був здивований не менше, судячи з його обличчя. — Дружина Діки, — вигукнув він. — Звідки ви в Біса знаєте про неї? — Я не знаю. — А хто такий Дікі? Річард Бахман. Деякі з моїх найперших романів я видавав у дешевих паперових обкладинках під псевдонімом. І той псевдонім був якраз Бахман. Одного вечора, я тоді був добряче п'яним, я написав йому цілу автобіографію, включно з тим, як він переміг гостру лейкемію, шана Дікі. Ну, а Клаудія – це його дружина. Клаудія Інес Бахман. Щодо частки «І» цього я не знаю. Едді відчув, ніби величезна невидима брила раптом скотилася йому з грудей. Геть з його життя. Клаудія Інес Бахман має 18 літер. Отже, щось додало сюди «і». Але навіщо? Вочевидь, щоб літер стало дев'ятнадцять. Клаудія Бахман – просто ім'я. А от Клаудія і Іннес Бахман – це вже катет. Едді подумалося, що одне з питань, заради вирішення яких вони сюди з'явилися, вже отримало на себе відповідь. Так, їх створив Стівен Кінг. Принаймні, він створив Роланда, Джейка і отця Калагена. Дорешті він ще просто не дійшов. Він рухав Роландом немов шаховою фігурою. «Ходи на тал, Роланде! Спи з Едді, Роланде! Ганяйся за Волтером по пустелі, Роланде!» Але поки Кінг рухав свого головного героя по шахівниці, щось рухало ним самим. Та єдина літера, додана до імені дружини його псевдоніма, свідчить про це. Щось хотіло, аби Клаудія Бахман стала дев'ятнадцяткою. Отже, Стіве, що Едді з Нью-Йорка? Ніяково посміхнувся Кінг. Серце в Едді так стукотіло, що ледь не вискакувало з грудей. Що для тебе означає число дев'ятнадцять? Кінг замислився. На дворі вітер зітхав між дерев. Човен гудів і каркала та сама, а може інша, ворона. Невдовзі надійде той час, коли по берегах цього озера люди починають смажити барбекю, щоб потім, можливо, поїхати до міста на концерт якогось оркестру на площі. І все таке інше, в цьому найкращому зі світів, чи просто найреальнішому. Нарешті Кінг похитав головою, і Гедді розчаровано видихнув. «Перепрошую». Це просте число. От і все, що спало мені на думку. Прості числа деякою мірою інтригують мене відтоді, як у лізбонській середній школі мене навчав алгебри містер Сойчак. Ну і ще, здається мені, було 19, коли я познайомився з моєю майбутньою дружиною. Хоча вона може зі мною і не погодитись. У неї взагалі незговірливий характер. А як щодо 99 Кінг подумав трохи, тоді порахував, загинаючи пальці. Збійса поважний вік. 99 років у старій каменоломні. Це пісня така є, "Загибель старого 99-го". Хоча, можливо, я плутаю її з "Загибелю Геспера". 99 пляшок пива стояли на полиці. Ми взяли одну, пустили по колу. Залишилося пива 98 пляшок. А більше нічого, хіба що дуля з маком. Настала черга Кінга поглянути на годинник. Якщо я скоро не виїду, Бетті Джонс телефонуватиме, щоб спитати, чи не забув я, що в мене є син. А потім мені ще треба проїхати близько 130 миль в північному напрямку. Отаке. От Це могло б у мене вийти набагато легше, якби я не пив пива. А не пити, в свою чергу, мені було б легше, якби в мене на кухні не сиділи двійко озброєних привидів. Роланд машинально кивав. Він потягнувся до свого патронташа, витяг звідти патрон і почав крутити його між великим і вказівними пальцями лівої руки. «Тільки ще одне питання, якщо твоя ласка, і тоді ми підемо своїм шляхом, а тобі залишимо твій». Кінг погодився. «Давайте, питайте». Він подивився на третю бляшанку пива у себе в руці а тоді випорожнив її у мийку з виразом жалю на обличчі. «Це ти написав темну вежу?» Едді оцінив це питання як безглузде, але очі Кінга спалахнули. Він осяйно посміхнувся. «Ні», – відповів він. «І якщо я колись напишу книжку про те, як писати книжки, а я, лебонь, зміг би це зробити, бо працював викладачем цього предмета, поки не звільнився, щоб самому цим займатися. Я повторю те саме. Ні цю, ані якусь іншу. Жодної. Я знаю, що є письменники, котрі справді самі пишуть, але я не належу до них. Фактично, коли в мене зникає натхнення, я намагаюся вибудовувати сюжет, історія, яку я пишу, зазвичай перетворюється на лайно. «Я щось не второпаю, про що це ти говориш», – сказав Едді. «Ну, це як... ух, класно!» Патрон, що перекочувався туди-сюди між великими вказівним пальцями, ніби сам собою підстрибнув і опинився на тильному боці пальців стрільця, почав ходити його ледь тремтячими кісточками. «Так», – погодився Роланд, – «так і є, хіба ні?» «Так і Джейка ти загіпнотизував на придорожній станції?» Таким чином змусив його згадати про те, як його вбили. «І Сюзанну», – подумав Едді. «Точнісінько таким чином він загіпнотизував Сюзанну. Тільки ти про це ще не знаєш, сей Кінг. А може й знаєш. Може, десь глибоко в душі ти про все знаєш». «Мене теж намагалися гіпнотизувати», – сказав Кінг. «Фактично, коли я був малим на Томшемському ярмарку», один дядько витяг мене на сцену і намагався змусити, щоб я куд кудакав кавкуркою Нічого не вийшло. Це було десь в той час, коли загинув Бадді Холлі. І Бігбопер, і Річі Веленс. Тодана. о, дискордія!» Він раптом затрусив головою, ніби прочищаючи її, і перевів погляд від танцюючого патрона на Роландове обличчя. «Я щойно говорив щось?» Ні, сей. Роланд дивився на танцюючий патрон. Той рухався вперед-назад, вперед-назад. І природно очі Кінга також повернулися до набою. Що відбувається в той час, коли ти створюєш історію? Поцікавився Роланд. Скажімо, мою історію. Вона просто з'являється до мене, відповів Кінг. Голос його ослаб, став дрімливим. «Вона співає в мені. Це гарний момент. А потім виходить назовні, коли я ворушу пальцями. Але ніколи крізь голову. Крізь пуп виходить, чи ще якось. Був такий редактор, гадаю, це був Максвелл Перкінс, котрий називав Томаса Вулфа. Едді розумів, що робить Роланд, і знав, що не варто лебонь перебивати» але втриматися не міг. Троянда. Троянда, камінь, не знайдені двері. Кінгове обличчя освітилося радістю, хоча його очі так і не відривалися від патрона, що танцював уздовж пальців стрільця. Насправді там камінь, листок і двері, промовив він. Але Троянда мені ще більше подобається. Кінга пройняло цілком. Едді здалося, ніби він насправді чує, як зі смокчучими звуками спливає свідомість із цього чоловіка. Йому спало на думку, що така примітивна пригода, як телефонний дзвінок, могла б у цей критичний момент змінити напрямок усього життя. Він підвівся і, попри задобілу болючу ногу, рухаючись тихесенько, пішов туди де на стіні висів телефонний апарат, зачепив пальцями дріт і потяг із силою аж поки той не тріснув. «Троянда, камінь, незнайдені двері», – погодився Кінг. «Це міг бути вулф, а вже ж». Максвелл Перкінс називав його божественною Еоловою арфою. «О, погублений і вітром оплаканий!» «Усі ті забуті обличчя!» «О, дискордія!» «Як ця історія приходить до тебе, Сей!» Спитав Роланд тихо. «Я не люблю нью Прозирання крізь кришталь, усього того спіритуалізму, синхронізації. Але вони називаються утворення каналів. А отже, як воно відчувається? Як щось у середині каналу. Або у промені?» Спитав Роланд. «Усе сушче служить променю», – промовив письменник і зітхнув. Прозвучало це так жахливо сумно, що в Едді аж спина сиротами взялася. 11. Стівен Кінг стояв у кордному пасмі надвечернього сонячного світла. Воно освітлювало йому щоку, дугу лівого ока, ямку біля кутика рота. Кожна сива волосина на лівому боці його бороди перетворилася на промінець світла, він стояв посеред світла, і від цього ту каламутну тінь, що повела його, було видно ясніше. Дихання в нього уповільнилося до трьох-чотирьох подихів на хвилину. «Стівен і Кінг, ти мене бачиш?» – запитав його Роланд. «Хайл, стрільцю, я бачу тебе дуже добре». «Коли ти побачив мене вперше?» «Тільки сьогодні». Роланд цього помітно здивувався і трохи знервувався. Зовсім не такої відповіді він очікував. Але Кінг продовжив. «Я бачив не тебе, а Кадбарта». Пауза. «Ви з Кадбартом розламували хліб і розкидали підшибаницею. Про це йдеться в вже написаній частині». «А ми це робили, коли на ній гойдався кухар Гекс». «Ми тоді були усього лише хлопчаки». Тобі цю історію розповів Берт, але Кінг не дав відповіді на це. «Я бачив Едді. Я бачив його дуже ясно». Пауза. «Катберт і Едді – близнюки». «Роланде!» – почав Едді перетихлим голосом. Роланд обірвав його, різко мотнувши головою. І поклав кулю, за допомогою якої він гіпнотизував Кінга, на стіл. А Кінг все дивився туди, де вона щойно була. Так, ніби продовжував її бачити. Талебонь такий бачив. Порошинки танцювали навкруг його темної кудлатої голови. «Де ти був, коли побачив Кадберта Едді?» «У повідці!» Голос Кінга впав. У нього почали тремтіти губи. Тітонька посадила мене туди, бо ми хотіли втекти. Хто ви? Я з моїм братом Дейвом. Нас зловили і привели назад. Усі казали, що ми погані хлопці, негідники. І тобі довелося сидіти у повітці. Так, і пиляти дрова. Це така тобі була кара? Так. У кутику кінгового правого ока набрякла сльоза. Покотилася йому по щоці, загубившись у бороді. «Курчата мертві!» «Курчата у повіці?» «Так, вони!» За першою сльозою котилися інші. «Від чого вони померли?» «Дядько Орен каже, курячий гриб. У них розплющені очі. Вони такі трохи лячні». А можливо, і зовсім не трохи, подумав Едді, судячи зі сліз на його зблідлих щоках. Ти не міг піти з повітки. Поки не попиляю дрова, ні. Девідь свою частину вже попиляв, тепер моя черга. На курчатах павуки, павуки у їхніх тельбухах, такі червоненькі, як крапочки червоного перцю. Якщо вони перескочать на мене, я захворію на гриб і помру. Але потім я повернуся. Чому? Я стану вампіром, стану його рабом, може, його писарем, його хатнім письменником? Чиїм? Господаря павуків, багряного короля, в'язня вежі. Боже мій Роланде. Прошепотів Едді. Його трусило. Що це вони тут таке надибали? Що за гніздо розворушили? Сейкінг, Стіве, а скільки було, скільки тобі зараз років? Сім. Пауза. Я упісявся прямо в штанці. Не хочу, щоб мене кусали павуки. Ці червоні павуки. Але тоді прийшов ти, Едді. І я став вільним. Він радісно посміхнувся. Щоки блищали від сліз. «Ти сонний, Стівене?» – спитав Роланд. «Атож, засинай глибше». «Добре. Я рахую до трьох. На рахунок три ти западеш у найглибший із можливих сон». «Добре. Раз, два, три». На слові «три» голова кінга похилилася йому на груди. Срібляста нитка слини повисла з його рота, погойдуючись, немов якийсь маятник. «Отже, дещо ми тепер знаємо», – подивився Роланд Едді. «Можливо, це щось важливе». Багряний король торкнувся його, коли він був ще малим. «Але мені здається, ми перетягли його на свій бік. Тобто це ти його перетягнув, Едді. Ти і мій старовинний друг Берт. У будь-якому разі через це він став доволі особливим». «Мені було б приємніше почути про власний героїзм, якби я сам про нього хоч щось пам'ятав», – зауважив Едді. «Ти ж розумієш, що коли цьому кінгові було сім років, я тоді ще навіть не народився?» Роланд усміхнувся. «Ка колесо. Тебе крутить на ньому під різними іменами віддавна. Одне з тих твоїх імен, я гадаю, Кадберт. А як розуміти його слова про те, що багряний король – в'язень вежі?» «Не маю ані найменшого уявлення». Роланд знову повернувся до Стівена Кінга. «Стівене, як ти гадаєш, скільки разів господар дискордії намагався тебе вбити? Вбити і зупинити твоє письмо? Заткнути твого небезпечного рота? Від того першого разу в повітці твоїх тітки з дядьком?» Кінг, схоже, намагався щось порахувати, а тоді похитав головою. «До фіга!» Промимрив він. Багато разів. Едді з Роландом обмінялися поглядами. І завжди хтось втручався, спитав Роланд. Та ні, сей, не подумай, я не слабак, іноді я ухилявся. Роланд на це видав регіт, звук сухого дрючка, переломаного об коліно. Ти розумієш, хто ти такий. Кінг похитав головою, закопиливши нижню губу, немов ображене дитинча. Ти розумієш, хто ти такий? По-перше, батько, по-друге, чоловік. письменник по третє, а тоді брат. Далі мені нема чого сказати. Гаразд? Ні, не гаразд. Ти розумієш, хто ти такий. Довга мовчанка. Ні, я тобі розказав усе, що міг. Перестань мене розпитувати. Я перестану, коли скажеш правду. Ти розумієш, хто... Так, добре. Я розумію, на що ти натякаєш. Тобі цього достатньо? Поки що ні. Скажи мені, хто... Я Ган, або одержимий Ганом. Не знаю, що саме, та лебонь тут нема різниці. Кінг почав плакати. Сльози лилися жахаюче беззвучно. Але це не Діс. Я відвернувся від Діса. Я відкидаю Діса. І цього мусило б бути достатньо. Але ж ні. Ка ніколи не догодиш. Старому захланному Ка. Отак вона сказала. Хіба ні? «Сюзанна Дельгадо, перед тим, як ти її вбив, чи я її вбив, чи Ган її вбив, сказала захланне старика, як я його ненавиджу. Хто б її не вбив, але саме я змусив її це сказати. Я, бо його ненавиджу, отак. Я чиню опір під буренням Ка». І буду йому суперечити до самого того дня, коли ввійду на галявину наприкінці шляху. Роланд, сидячи біля столу, зблід, почувши ім'я Сюзанни. А Ка так і з'являється до мене. З'являється з мене. Я його перекладаю. Я змушений його перекладати. Ка ліза в мене з пупка, немов стрічка. Я не Ка. Я не стрічка, воно просто проходить крізь мене. І я його ненавиджу. Я ненавиджу все це. В курчатах було повно павуків. Ви розумієте? Повно павуків. Перестань рюмсати, гримнув Роланд, що характерно без жодної ознаки співчуття на подиветті. І кінг затих. Стрілець посидів, поміркував. Потім підвів голову. «Чому ти перестав писати далі історію після того, як я прийшов до Західного моря?» «Ти що, тупий? Тому що я не хочу бути Ганом. Я відсторонився від Діса. Отже, був здатен також відсторонитися і від Гана. Я кохаю мою дружину. Я люблю моїх дітей. Мені подобається писати історії». Але я не хочу писати вашу історію. Вона мене лякає повсякчас. Він шукає мене. Він – око короля. Але відколи ти перестав, то вже ні», – промовив Роланд. «Ага, відтоді вже ні. Відтоді він більше не шукає мене. Він мене не бачить. Попри все, ти мусиш продовжувати». Обличчя Кінга скривилося неначе від болю, а потім розгладилося до попереднього сонного стану. Роланд підняв свою понівечену правицю. «Розпочнеш з того, як я втратив пальці», – запам'ятав. «Омари-почвари», – промовив Кінг. «Вони їх відкусили». «А звідки ти це знаєш?» Кінг хитро усміхнувся і видав тихий звук. «Шух!» «Вітром навіяло», – сказав він. «Ган зрушив світ і сам рушив далі», – відгукнувся Роланд. «Це ти хотів сказати». «Атож, і світ завалився б у прірву хаосу, якби невелика черепаха. Отак він опинився в неї на спині. Так нам повідано, і ми висловлюємо велику подяку тобі». Почни з омарів почвар, як вони відшукають мої пальці. «Да-да-джа! Да-да-шмальці! Кляті омари відкусили тобі пальці!» Наспівав Кінг і природно розсміявся. «Так. Скількох неприємностей я міг би уникнути, якби ти, Роланде, син Стівена, загинув?» «Я це знаю». «І едді, і мої друзі також!» Примарна посмішка торкнулася краєчки в губ стрільця. А тоді, після омарів почвар... «З'являється Едді!» «З'являється Едді!» Перебив його кінг, махнувши сонно правою рукою, ніби говорячи, що я сам добре все знаю, і не варто Роланду витрачати на це час. «В'язень, штовхач, да матіний!» «Швець, мрець, і хай йому грець, як каже мій син!» «Коли?» Захоплений зненацька Роланд моргнув. «Коли? Коли? Коли?» Кінг підвів угору руку, і здивований Едді побачив, як тостер, вафельниця та напакована частина тарілками сушарка здійнялися і попливли в сонячних променях. «Ти питаєшся в мене, коли тобі розпочинати писати?» «Так, так, так!» З дрейфуючої сушарки вистромився ніж. Пролетів через всю кімнату і задрежав, встромившись у стіну, на її протилежному кінці. Та раптом всі речі знов опинилися на своїх місцях. «Прислухайся до пісні черепахи, до плачу ведмедя!» «Пісня черепахи, плач ведмедя!» Матурин з романів Патрика Обрайена. Шардик з романів Річарда Адамса. Хай буде так, якщо ти так кажеш. Сторожі вежі? Так. Мого променя. Роланд подивився на нього прискіпливо. Ти певен цього? Так. Тоді хай буде так. Коли почуєш пісню «Черепахи», або плач ведмедя, можеш знову починати писати. Коли я розплющую око у твій світ, мене бачить він. Воно. Я знаю. Ми намагатимемося тебе захищати в такі моменти. Так само, як збираємось захищати Троянду. Кінг посміхнувся. Я люблю Троянду. Ти її бачив? Спитав Едді, ж так, у Нью-Йорку. Далі по вулиці від готелю Он Плаза. Зазвичай у крамничці делікатесі в Томі Джері, у підсобці. Тепер там пустище. Ти розповідатимеш нашу історію, допоки не відчуєш утоми, наказав Роланд. Коли вже будеш не в змозі розповідати. Коли пісня «Черепахи» і «Плач ведмедя» слабшатимуть у твоїх вухах, тоді ти відпочиватимеш. А коли зможеш розпочинати знову, тоді розпочинатимеш. Ти, Роланде, сей кінг, я робитиму, як ти кажеш. Буду слухати пісню «Черепахи» і кожного разу, як її чутиму, продовжуватиму історію якщо житиму, але ти мусиш теж прислухатися до її пісні. Чиєї? Сюзанни, немовля її вб'є, якщо ти не діятимеш швидко, і слух твій мусить бути гострим. Едді кинув погляд на Роланда, зляканий погляд. Роланд кивнув. Час було йти. Послухай мене, Сей Кінг, нас добре прийняли у бричтоні, але зараз ми вже мусимо тебе залишити. Так, відповів кінг, і промовив він це з таким непідробним полегшенням, що Едді ледь не розреготався. Ти стоятимеш там, де стоїш, ще десять хвилин. Розумієш мене? Так, потім ти прокинешся. Почуватимешся дуже гарно. Ти не пам'ятатимеш, що ми були тут. Хіба що десь у самісіньких глибинах мозку. У каналізаційних колодязях. У каналізаційних колодязях. Хай так. На поверхні ти вважатимеш, що був задрімав. Чудово виспався, прокинувся свіжим. Забереш свого сина і поїдеш туди, куди збирався. Почуватимешся прекрасно. Життя твоє йтиме далі. Ти напишеш купу історій, але кожна з них тією чи іншою мірою буде про цю історію. Ти мене зрозумів? Ага. промовив кінг, вельми схожим на Роландів похмурим голосом, яким той балакає коли втомлений. Веді знову аж морашки побігли по спині. «Бо побачене не може бути небаченим, як і знане не може бути незнаним». Він помовчав. «Можливо, це не стосується смерті». «А тож, можливо. Кожного разу, як почуєш пісню «Черепахи», якщо ти так сприймаєш ці звуки, ти знову братимешся до нашої історії, єдиної справжньої історії, яку ти мусиш розповісти». А ми намагатимемося тебе захищати. Я боюся, знаю, але ми намагатимемося. Не в тім, річ. Я боюся, що не зможу закінчити. Я боюся, що вежа завалиться і винен буду я. Це залежить від ка, не від тебе, і не від мене. Наразі я задоволений. А тепер. Він кивнув Едді і підвівся. Зачекайте, заперечив кінг. Роланд подивився на нього здивовано. Я маю право на поштове відправлення, принаймні одне. Говорить, ніби якийсь військовополонений, здивувався мовчки Едді, а вголос запитав. Хто надав тобі такий привілей, Стіве? Кінг наморщив лоба. Ган. Запитав він. «Це був Ган?» А тоді, немов сонця раптом освітило туманний ранок, чоло його розгладилося. Він посміхнувся. «Та це ж я сам», – промовив він. «Я можу послати листа сам собі. Певно, навіть невеличку бандероль, але тільки один раз». Його усмішка розрослася до простосердого вищеру. «А це все?» Це немов така чорівна казка, правда ж? А вже ж так і є, – погодився Едді, згадавши скляний палац, на який вони натрапили. Той, що біля головної траси в Канзасі. – Що б ти зробив? – запитав Роланд. – Кому б ти відправив пошту? – Джейку, – в менд відповів Кінг. – І що б ти йому повідав? Голос Кінга став голосом Едді Діна то не була імітація, то був саме його голос. Едді Похолов, почувши свій голос. Дадачум, дадача, проримував Кінг. Не переймайся, ти маєш ключа. Вони зачекали, але більше не прозвучало нічого. Едді поглянув на Роланда, і цього разу настала його черга крутнути пальцями, показуючи, що час їхати. Роланд кивнув і вони вирушили до дверей. «Курво, це було так жахливо, аж гидотно!» промовив Едді. Роланд не відповів. Едді зупинив його доторком руки. «Ось що мені подумалося ще, Роланде. Поки він під гіпнозом, може тобі варто напоумити його, щоб кинув пити і палити. Особливо цигарки. Він же смалить, як той чорт. Ти звернув увагу? В цьому домі, куди в сраку не глянь, всюди по пільниці». Роланд виглядав розвеселеним. Едді, якщо людина не починає палити, поки в неї цілком сформується легені, тютюн подовжує життя, а не скорочує його. Саме через це у Гіладі корили всі, окрім найбідніших. Та навіть і вони, швидше за все, корили якусь свою полову. Тютюн оберігає від хвороботворних випарів. Це по-перше а, по-друге, захищає від багатьох небезпечних комах. Це кожен знає. Генеральний хірург Сполучених Штатів зрадів би, дізнавшись те, що відоме кожному в Гілеаді. Сухо відповів Едді. А як тоді щодо бухла? Припустімо, якогось п'яного вечора він перекинеться на своєму джипі або на трасі... Припустімо, якогось п'яного вечора він перекинеться на своєму джипі... Або на трасі його занесе на зустрічну і комусь прямо в лоб. Роланд розважував недовго, а потім похитав головою. Я шпортався в його розумі. По суті, у самому К. Стільки, скільки мені було потрібно. Стільки, наскільки я наважився. Ми тепер змушені будемо наглядати роками в будь-якому «Чому це ти крутиш головою? Заперечуєш мені? Це ж з нього сукається наша історія. Може і так, але ми не спроможні наглядати за ним 22 роки, хіба що знехтуємо Сюзанною. а я ніколи на це не погоджусь. Тільки, но ну, ми перестрибнемо вперед у 99-й рік, вороття не буде. У цей світ нам вороття не буде». Роланд якийсь час мовчав. Лише дивився на чоловіка, що стояв, спершись задом, на кухонний стіл і спав із розплющеними очима. Чуб упав йому на лоба. Через сім-вісім хвилин Кінг прокинеться, без жодної згадки про Роланда і Едді. Безумовно, якщо вони вже на той момент зникнуть звідси. Едді не вірив у серйоз, ніби стрілець покине Сюзі на призволяще. Але ж він дозволив Джейкові впасти, хіба ні? дозволив хлопцю колись давно впасти в безодню. «Отже, доведеться йому давати собі раду самотужки», промовив Роланд і Гедді полегшено зітхнув. «Сей Кінг!» «Що, Роланде?» «Пам'ятай, щойно почуєш пісню черепахи, ти мусиш відкласти всі свої справи і оповідати цю історію. Я так і робитиму. Принаймні, намагатимуся. Добре. А тоді письменник промовив. Куля мусить бути прибрана з дошки і розбита. Роланд спохмурнів. Котра куля? Чорна тринадцятка? Якщо воно прокинеться, воно може стати найнебезпечнішим у Всесвіті. І саме зараз воно прокидається. Десь в іншому місці. Десь в іншому, де і коли. Дякую тобі за твоє пророцтво, сей Кінг. да шим, да я лежу. Кулю геть в подвійну вежу. На це Роланд відреагував, безтямно похитавши головою. Едді приклав кулак собі до лоба і злегка вклонився. Хайл, слово стрільцю. Кінг вимушено посміхнувся, як чомусь недолугому але не промовив нічого. «Довгих днів і приємних ночей», – сказав йому Роланд. «Тобі більше не треба думати про тих курчат». На бородатому обличчі Кінга відбився вираз якоїсь аж щемливої надії. «Ти правду кажеш?» «Правду кажу. І хай би нам зустрітися знову на шляху». Раніше, ніж всі ми зустрінемося колись на його кінцевій галявині. Стрілець розвернувся на підборах і пішов із будинку письменника. Едді кинув останній погляд на високого, трохи сутулуватого чоловіка, що стояв перед ним, притулившись своїм худим задом до кухонного столу. Едді подумав. «Коли я побачу тебе, Стіва, наступного разу, якщо такий раз настане?» Борода в тебе буде мало не вся сива і обличчя в зморшках, а я все ще залишатимуся юним. Як у тебе справи з тиском, Сей? Нормально, щоб прожити ще 22 роки? Сподіваюся, що так. А як там твоя стукалка в грудях? А раку у твоїй родині нема? А якщо є, то чи глибоко він занурений? Звісно, не на часі було жодне з цих питань, та й будь-які інші теж були не на часі. Дуже скоро письменник почне пробуджуватись і продовжить власне життя. Едді, зачинивши за собою двері, пішов у слід за своїм діном, у світле надвечір'я. У ньому народилася думка. Якщо Каа послала його замість міста Нью-Йорк сюди, воно, врешті-решт, добре знало, що робить. 12 Опинившись біля водійських дверцят машини Джона Калема, Едді подивився поверх її даху на стрільця. Ти помітив ту тінь навкруг нього, оте Чорне марево. Так, Тодана, дякувати твоєму батькові, вона ще слабенька. Що таке, Тодана? Звучить як тодеш. Роланд кивнув. Це інша форма того самого слова. означає. Торба смерті. Кінга помічено. Господи, вигукнув Едді. Вона ще слабенька, я ж тобі кажу. Але ж вже є. Роланд відчинив дверцята. Ми нічого з цим зробити не можемо. Касаме саме відмічає час кожного чоловіка і жінки. Поїхали, гетді. Але тепер, коли вони вже готові були їхати геть, Едді аж ніяк цього не хотілося. Заважало якесь відчуття, ніби щось вони не завершили з Саєм Кінгом. І ще йому ненависна була сама думка про ту чорну ауру. А як щодо Черепахової алеї і нахожих? Я маю на увазі, якщо попитати його... Ми самі її знайдемо. Ти певен? Бо я гадаю, нам туди треба їхати. Я теж так думаю. Рушаймо. Попереду в нас купа роботи. 13. Тільки на задні вогні старенького Форда зникли за поворотом під'їзної алеї, як Стівен Кінг розплющив очі. Першим чином поглянув на годинник. Майже чотири. Він мусив би їхати по Джо ще десять хвилин тому. Але цей короткий сон пішов йому на користь. Почувався він причудово. Свіжим, очищеним у якийсь дивний спосіб. Він подумав, якби кожен післяполуденний сон міг таке творити, спання в день стало б державним законом. Може й так, але Бетті Джонс вельми занепокоїться, якщо о пів на п'яту не побачить, як його Чарокі в'їжджає до її двору. Кінг узявся за телефон, щоб подзвонити їй, але чомусь не зміг відірвати погляду від блокнота на полиці. Його сторінки зверху прикрашав напис «Телефонуємо всім балакунам». Скромний даруночок від однієї з її сестер. Знов той відсутній вираз з'явився на його обличчі. Кінг розкрив блокнот і вхопив ручку, що лежала поряд. Нахилився і написав «Дад Ачам, Дад Ача, не переймайся, ти маєш ключа». Якийсь час він уважно дивився на написане, а потім додав. -чат, дада схорони, Дивись, Джейку! Ключ червоний!» Знов зробив паузу, а тоді завершив. «Дадачам, дадагуч! Дайте хлопчику пластиковий ключ!» Він дивився на щойно написане зі щирим замилуванням, ледь не з почуттям закоханості. «Боже праведний, як же йому було хороше!» Ці фрази не мали ніякого сенсу, але писання їх подарувало йому таке шалене задоволення, ледь не екстаз. Кінг вирвав аркуш із блокнота, зіжмакав його в кульку, кинув до рота. На мить той застряг у нього в горлі, а тоді гульк, він його проковтнув. Діло зроблене. Він схопив. Ад-ача. З полички ключа від джипа. Дерев'яна поличка сама була зроблена у формі ключа. І поспішив на двір. Забере Джо, повернеться з ним сюди. Спакує речі, а повечеряють вони у Мікікі, в південному пересі. Уточнення. У Мікіді. Йому здавалося, він самотужки з жерби зараз парочку королівських гамбургерів і смаженої картоплі обов'язково. Чорт, але ж як гарно він почувається. Виїхавши на Канзас-Роуд, він повернув у бік міста і ввімкнув радіо. Там макой співали «Тримайся слупі», і це було чудово. Думками він шаряв деінде, як це часто з ним траплялося під звуки радіо. І тут він вловив себе на тому, що йому чомусь набрали в голову персонажі однієї його старої історії, що мала назву «Темна вежа». Їх там залишилося небагато. Йому згадалося, що більшість із них він повбивав, навіть хлопця. Мабуть, не знав, що з ним далі робити. Зазвичай так і позбавляєшся персонажів, бо просто не второпаєш, що з ними робити далі. Як же його звали? Чи не Джек? Ні, так звали навіженого татуся з Сяйва. Хлопця з темної вежі звали Джейк. Найвдаліше ім'я для історії з мотивами вестерна. Просто тобі ніби хтось з романів Вейна Оверголсера або Рея Хогана. А чи можливо повернути Джейка до тієї історії, хоча б як привода? Та звісно ж, він зможе це зробити. Що добре в історіях про надприродне відзначив собі Кінг, так це те, що ніхто в них не мусить умирати насправді. Кожен завжди може повернутися. Як той Варнава Колінс у «Темних тінях. Варнава Колінс був вампіром. Той хлопець міг би повернутися як вампір, промовив Кінг і розсміявся. Начувайся, Роланде, обід подано, і цим обідом будеш ти. Але щось відчувалося в цьому не те. А що саме? Нічого не спало на думку, але це не проблема. Згодом щось передумається. Можливо, коли він найменше цього чекатиме. Коли годуватиме кицьку, або мінятиме пелюшки немовляті, або просто сумно гулятиме, як про це писав Оден у своєму вірші про страждання. Але сьогодні ніяких страждань. Сьогодні він почувається причудово. Ага, називайте мене просто Тоні Тигром. Кінг зголоднів і тому згадав Тоні Тигра. Мальоване звірятко, рекламний символ продуктової компанії Келлок. По радіу Маккой поступилися ефіром Трою Шонделу, котрий заспівав цього разу. А та темна вежа справді починалася як доволі цікава річ. Кінг подумав. Може мені варто пошукати її, коли повернуся з півночі? Переглянути. Непогана ідея. Заспів. Комала Комсі. Гукаймо єдиного, хто створив нас усіх. Чоловіків створив і створив дівчат. Створив великих він і створив малих. Відспів. Комала Комсі. Створив великих він і створив малих. Та все ж у долі в руці нагай свій жене де схоче нас, хоч одного, хоч усіх.